imnul al 15 al Sfântului Simeon un teolog, cu prescripția cum primind slava lui Dumnezeu s afla sub lucrarea Duhului Sfânt Sfântul Simeon și că dumnezeirea e în același timp înăuntrul și în afara a toate, a toate câte există, deci în, în lume și în afara lumii, și sesizabilă și insesizabilă pentru cei vrenici că noi suntem casa lui David și că deși devine mădulare, multe mădulare, Hristos Dumnezeu nostru este unul și același <coughs> și rămâne neîmpărțit. Când te descoperi tu, stăpânea toate, și-ți arăți limpe de slava feței tale, sunt întrecuprins de văzând văzânte venind de sus la smerenia firimele. pe cât îmi este cu putință. Și fiind cuprins de teamă, sunt lovit de uimire și zic, mai presus de înțelegerea mea sunt toate cele ale tale, Dumnezeu meu, că sunt necuraș cu totul nevrenic să te văd pe tine, stăpânul cel curaj și sfânt, de care îngerii se tem și îi cu cu tremur și de fața căruia se clatină toată creația, toată făptura. Dar când se spun acestea și îmi plec ochii, adică-mi mintea jos, în zmerenie, neputând privi sau vedea priveriștea ta de nesuportat, atunci mă tânguiesc lipsi fiind de frumusețea ta, Dumnezeu meu, și nesuportând separarea de tine, cel singur iubitor de oameni. Tânguindu-mă însă și plângând eu, tu mă învălui întreg în lumină, în lumina dumnezească, vai, și sunt lovit de uimire și plâng încă și mai mult minunându-mă de mila ta până în adâncurile tale față de mine, destrăbălatul. Văd atunci marea necuvința sufletului și a nevrenicia a meu suflet și cunoscând acestea, îmi ies din mine însum strigând. Cine sunt eu, Dumnezeule și Făcătorule a toate? Ce lucru bun am făcut în viață? Sau ce porunca ta am lucrat cândva ca să mă prea zlăvești? cu asemenea slavă, adică cu vederea slavă Italia Și de unde sau pentru ce ai sucotit lucrul vrenii să mă învălui așa în lumină pe mine ticălosul ziua și noaptea? Oare am însetat căutând de pe tine, împăratul meu? Oare am pătimit cele rele închinuri pentru poruncile tale? Oare am răbdat ispite și lovituri ca toți sfinții cei din veac care au îndurat cu tăria acestea? Am făcut oare toate acestea ca să mă mântuiești numărându-mă împreună cu aceia Hristoase? căci fără fapte nu-L mântuiești pe Cel ce trândăvește, chiar dacă ești foarte iubitor de oameni ca unul ce ești plăsmuitor, creator al oamenilor. Aud pe Pavel, de fapt e un citat din Sfântul Iacob, zicând că moarte e credința fără fapte, Iacob 2.26, și tremur la gândul pedefsei ce mă va aștepta negrișit acolo pe mine, nepăsătorul, nepăsătorul de mântuirea mea. Deci cum aș îndrăzni stăpâne să mă numer ca un credincios împreună cu aceia care au lucrat mai dinainte? Eu care n-am păzit cândva nici măcar o singură porunca ta. Dar știu că poți și faci toate câte câtevoiești, deși celor din urmă stăpâne ca și celor din tâi, ba chiar o minune în celor din urmă înaintea celor din tăi, parafrazând parabola de la Matei 21 cu 16 punându ți acestea, dintr-o dată te văd ajuns întreg în mine pe tine, făcătorul lumii, prin vederea sa într-o slavă, care odinioară mi te-a te arătat strălucind de sus și iarăși te ascuns de mine, iarăși nu te-a mai văzut, n-a mai văzut slava ta. După care mă învălui întreg în raze, dintr-o dată te văd de în mine întreg pe tine, cel ce odinioară mi te-a arătat strălucind de sus, din cer, dar te-a ascuns iarăși în or ca un soare lipsit, lipsit cu totul de raze. Adică nu te-a mai văzut. Deci, așa cum acela e apropiat, soarele, e accesibil pentru cei ce-l văd și atunci se arată tuturor întreg tot așa și tu, cel neapropiat, cel inaccesibil pentru noi. Ești apropiat în chip ascuns înăuntru meu, fiind văzut de ochii minții mele, fiindcă tu știi sporind câte puțin, arătându-te mai strălucitor, fulgeră, fulgerând mai strălucitor, pentru că al iarăși să mi te-a cu totul neapropiat mie. De aceea măresc necuprinderea ta și vestind bunătatea ta stricție, slavăție celui ce a izlăvit așa ființa noastră. Slavă Mântuitorule pogorârii tale nemăsurată, slavă milei tale până în adâncurile tale. Slavă puterii tale, slavă ție că rămânând nemuritor și neschimbabil, ești întreg nemişcat și pururea mișcare, întreg în afara creației și întreg în toată creația. Ești în lume, dar și în afara ei. Umpli întreg prin întreg în întregime toate fiind întreg în afară de toate stăpâne mai presus de toți veci, mai presus de toată lumina Mântuitorule mai presus de ființele înțelegătoare de puterele cerești că și acelea sunt lucru tău sau mai bine lucru lucru gândului tău că Dumnezeu a gândit, a poruncit și toate s-au făcut că și tu nu ești nimic din toate dar ești mai înalt decât toate căci ești cauza celor ce sunt ca un creator a toate și de aceea ești și separat de toate mai presus de toate. Înțeles, a fi undeva mai presus decât toate cele ce sunt nevăzute, neapropia, ne și nearătat, rămâne înțeles și neschimbabil în ființa ta. Fiind întreg simplu, ești divers prin energiile tale necreate. Iar mintea noastră nu poate nici de cum să înțeleagă diversitatea slavei și fala frumuseții tale, măreția strălucirii tale. Deci, tu care nu ești nimic din toate, din toate cele create ca unul mai presus de toate, mai presus de toate cele create, care ești afară din toate, din toate câte se pot cunoaște, ca unul ce ești Dumnezeu a toate nevăzut, neapropiat, nesesizat și ne tu însuși te-ai făcut și moritor, a intrat în lume și te-ai arătat apropiat pentru toți, prin luarea asupra ta trupului nostru, prin întruparea ta. Credincioșilor, însă te-ai făcut cunoscut, și prin slava Dumnezeirii tale și tu, cel cu totul insesizabil de nevăzut pentru ei, te-ai făcut sesizabil pentru ei, iar tu, cel ce ești nevăzut pentru toți, te-ai făcut, te făcut văzut întreg, întreg în slava ta. Slava ta, slava Dumnezeirii Dumnezeuști au văzut-o și o văd numai credincioșii, dar văzând te pe tine lumina lumii, toți necredincioșii rămân orbi. Deși atunci și acum credincioșii te văd pururea și te-au împreună cu ei pe tine, Creatorul la toate, coexistând și colocuind cu ei în întunericul vieții, ca un soare neapus, ca un sfeșnic, nestins, necuprins în întregime de întuneric, de întunericul patimilor, <coughs> ce luminând pururea pe cei ce te văd pe tine, dar fiindcă tu, cum s-a spus, ești afară din toate și pe cei pe care îi luminezi, îi faci să fie afară din cele nevăzute, și așa cum tu fiind sus împreună cu Tatăl tău, te afli același întreg împreună cu noi, fără distanță, și fiind în lume ești iarăși de necuprins pentru lume, de nevăzut, de neînțeles, de neperceput, căci fiind un Univers în tot ce există ești, ești același mai presus de Univers, deci fiind prin slava ta în tot Universul și fiind fundamentul Universului, totuși ființa ta este mai presus prin slava ta e mai presus decât tot universul creat de către tine, tot așa pe noi, robii tăi, care sunt în mijlocul celor simțite și văzute în lumea aceasta, ne scoți prin slava ta și ne duci sus împreună cu tine luminați de lumina ta și ne faci din muritor, nemuritor și rămânând ceea ce suntem, oameni, ne facem în același timp fie ai tăi prin har, asemenea ție un Ioan doi Dumnezei care văd pe Dumnezeu Așa cum ne spune Scriptura de multe ori, că eu sunt Sfânt Dumnezeu vostru și de aceea și voi trebuie să fiți Sfinți și că sunteți Fiului lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu după har. cine nu va alerga la tine cel singur iubitor de oameni, cel cu adevărat iubitor de oameni, ca unul care s-a pogorât la noi și a făcut toate pentru noi, ca să ne mântuiască, cine nu va urma ție, cine nu va grăi din dor, pentru tine, cine nu va gri cu dor, cine nu te va dori pe tine, iată sunt toate amurmații, adică cine nu va zice cu dor ție, iată sunt toate amurmații. Matei 19, 27, Stăpânului compătimitor, prea milostiv, blân și milostiv care primești pururea, întoarcerea noastră, pucăința noastră, nevoind moartea celor ce te lovesc pe cruce sau prin păcatele lor, care să vârșește acum în noi lucruri înfricoșătoare, adică ne dai să vedem zlava ta, deși noi suntem păcătoși, la culme, de care auzim că s-au făcut în vechime în casa lui David, ne minunăm. Dar care să fie aceasta? Casa lui David suntem noi, biserica, ca rude ale aceluia, că tu creaturile toate, ai făcut fiu al aceluia, a lui David, a Sfântului David, prorocul. De vechi, uite, și noi, fie ai tăi prin har, tu rudă cu noi prin trup, prin intermediul trupului că te-ai întrupat, noi rude cu tine prin Dumnezeirea ta. Căci luând trup ne-ai dat Duhul tău dumnezeesc, de aceea ai luat trup ca să ne dea pe Duhul. Și împreună cu Duhul să fie uh, Hristos și cu Tatăl în noi. Și toți împreună ne-am făcut o casă a lui David, prin ceea ce ești propriu, este propriu ție, prin rudirea cu tine. Tu, deci, ești, tu deci ești domn al lui David în Duhul, conform atei 22, 43. Iar noi toți suntem copiii lui David, fiului lui David, sămânța ta dumnezeiască <coughs> și adunându-ne devenim o casă, adică toți rude, toți frații tăi. Și cum nu e o minune fricoșătoare sau cum nu va tremura cineva care înțelege și află aceasta, că ești împlună cu noi acum și în veci și pe fiecare îl faci casa ta și locuiești în toți și te faci casă pentru toți și noi locuim într-un tine, Mântuitorule, fiecare din noi întreg fiind cu tine întreg. Adică noi suntem în întregime prin slava asta cu Dumnezeu întreg. Tu singur fiind împreună cu fiecare singur, tu singur, tu monos fiind cu noi, cu noi fiecare în parte și singur fiind întreg mai presus de noi. Ești întreg cu noi, dar și mai presus de noi în același timp prin Dumnezeirea, prin ființa ta, prin ființa și Dumnezeirea ta. Deci acum ești noi făptuind toate cele cu tremurătoare. Și care sunt aceste lucruri cu tremurătoare care se facă noi. Ascultați doar câteva puține din cele multe, în cele multe care se fac cu noi, prin vederea luminii dumnezești. Ascultă acum altele mai cu nici măcar că toate cele pe care le-am spus sunt mai presus de uimire, ascultă acum altele mai cu tremurătoare decât acelea. Ne facem mădulare ale lui Hristos. Parafrazând în 6 cu 15. Iar Hristos se face mădularele noastre. Hristos devine mâna mea, Hristos devine piciorul meu, ticălosul al, al, piciorul meu al ticălosului. Iar eu ticălosul devin mâna lui Hristos și piciorul lui Hristos, mâna și Hristos întreg este mâna mea, căci ne împărțită este dumnezeirea dumnezească. Adică când se unește slavă lui Dumnezeu cu ființa noastră, se unește cu tot sufletul și trupul nostru, însă nu se unește cu noi numai într-o a noastră. <coughs> Înțelege-mă, piciorul și iată fulgeră ca acela, că e plin de ca trupul lui Hristos, ca piciorul lui Hristos. Să nu spui că blasfemiezi, ci primește acestea și închinăte te lui Hristos, care te face astfel, că adică te face și pe tine, și pe mine, și pe toată lumea, pe toți credincioșii, nu este mântuirea și nici vederea lui Dumnezeu o realitate restrictivă, ci este o realitate pentru toți credincioșii bisericii ortodoxe, a bisericii a lui Dumnezeu. Căci dacă ai vrea și tu, ai devenit și tu mădularea lui. Și așa toate mădularele fiecare dintre noi se vor face mădularea lui Hristos și Hristos, mădularele noastre și toate cele necuvincioase ale noastre le va face cuvincioase. 1 Corinteni 12, 23-24 Împodobindu-le cu frumusețea și slava Dumnezeirii și ne vom face Dumnezei coexistând împreună cu Dumnezeu, fiind împreună cu Dumnezeu ne mai văzând deloc necuvința trupului nostru, adică ne mai văzând patimă noi și ceva rușinos, ce toate asemănându-ne cu Hristos prin tot trupul iar fiecare mădular al nostru va fi Hristos întreg și îl va percepem ca fiind plin de slava lui Hristos căci devenind multe Hristos devenind multe e rămâne neîmpărțit iar fiecare însuși Hristos întreg. A recunoscut de negreșit că Hristos ieșit degetul meu, ba chiar și organul, valanon, care înseamnă organul meu sexual, acel al meu. N-ai tremurat sau nu te-ai rușinat și tu? Dumnezeu nu s-a rușinat să se facă asemenație. adică să ia unghi, organele sexuale ale noastre, inimă, ficat, creier și mai departe, tot ce e omul afară de păcat. Deci Dumnezeu nu s-a rușinat să se facă asemenea ție. Tu însă te rușinezi să te faci asemenea celuia? Și acum vine preopinentul. Nu mă rușinezi spui că să mă fac asemenea aceluia, dar când te-am auzit vorbind că acela se face asemenea mădularului cuvincios adică organului sexual, mi s-a furișat în sfretul gându-să că spui o blasfemie, adică o falsă pudibonderie, o falsă rușine, în fața căreia Sfânt Simeon îi spune dacă Hristos nu a luat și sexualitatea mea nu a luat toate, adică întreg trupul meu, nu m am mântuit pe mine întreg. Așa cum uh, un alt eretic spunea că Hristos uh, nu are minte. Că nu, nu a luat mintea uh, umană sau altul că nu are două voințe și două lucrări. Și așa mai departe. Deci atunci când nu vedem pe Hristos ca întrupându-se întreg, ca luând tot omul cu trup și suflet, atunci nu putem vorbi despre pătrunderea slavă Dumnezești, într-un întreg trup și într-un sufletul, și nu putem vorbi despre, despre în și mântuire. Și îi spune Sfântul Simeon acestui uh, presupus om care înțelege greșit lucrurile: Rău ai gândit, căci acestea nu sunt necuvincioase, adică mădularele mele care sunt prute de slavă Dumnezeu, ci sunt mădularea ascunse a lui Hristos, că se acopere și pentru faptul că sunt mai decinse decât celelalte. 1 Corinten 12, 23 modulare ascunse și nevoște de toți ale, acelui, ale celui ascuns Dumnezeu fiind numit ca cel ascuns după slava sa după Dumnezeirea sa din care în împreunarea dumnezească se dă sămânța Ioan 3 cu 9, sămânța fiind slava lui Dumnezeu, sămânța dumnezească formată în chip cu tremurător în forma dumnezească de însăși Dumnezeirea întreagă că ce este Dumnezeu între care se unește cu noi o, o taină cu tremurătoare unirea dintre lumina și sufletul și trupul nostru este numită însămânțare dumnezeiască, o sămânță dumnezeiască cu slava lui Dumnezeu, în care noi, noi Dumnezeu se naște noi. Aceasta este înțelegerea pe care sunt Simon vrea să ne ofere aici. Și se face într-adevăr o nuntă negreită și dumnezeiască. Dumnezeu se amestecă cu fiecare din noi și noi, voi spune iarăși acestea, fiecare se unește de plăcere cu stăpânul, în deci dacă te-ai îmbrăcat în Hristos, întreg în tot trupul tău, atunci vei fi înțeles ceea ce spun fără să te rușinezi în mod păcătos. Dar dacă n-ai făcut nici cum aceasta, s-ai pus pe Sfântul tău îmbrăcat într-o haină veche, doar o mică parte de învejmântul neprihănit, care e Hristos, adică dacă nu ai experiența vederii Dumnezeu și nu ai văzut că tot trupul tău se umple de lumină, aceasta este pus negreșit doar peste un singur loc, și atunci te rușinezi de toate celelalte mădulare, pentru că nu vezi în toată ființa ta slava lui Hristos tronând. Iar având întreg trupul murdar, sau fiind îmbrăcat murdar, cum nu vei roși, cum nu te vei rușina să vorbești asemenea lucrurilor. Când eu vorbesc lucrurile acestea cu tremurătoare, prea Dumnezești, despre mădulare sfinte, despre mădulare Dumnezeite, ale Sfinților, și văd o slavă multă în ele, îmi luminez mintea și mă bucur și nu gândesc nimic trupesc din ceea ce îți spun acum. Păcând tu te uiți la trupul tău murdar și străbați cu mintea faptele cele a lucrurilor, adică îți imaginezi lucruri pătimașe, iar mintea ta se încolăcește în acestea ca un vierme. Adică pe când eu îți spun lucrul Dumnezeu și despre ce se întâmplă cu văzătorul de Dumnezeu și cum tot sufletul și trupul lor se umplă de slavă, tu crezi că eu vorbesc despre uh, lucruri pătimașe, despre o sexualitate grosieră și despre lucrurile pe care le știi tu. Adică dacă n ai văzut în degetul tău, în părul tău, în sexualitatea ta, în inima ta, în tot trupul tău, în fiecare părticică a trupului și tău, nu ai văzut lava lui Dumnezeu, normal că ți se pare că acest lucru este cu neputința de experiat, de trăit. Dar dacă ai vedea acest lucru, ți-ai da seama că Hristos a experia faptul Că Hristos a luat întreaga firea noastră și a îndumnezeit-o. Căci de aceea a îndumnezeit Hristos firea, firea sa umană. De aceea a umplut-o de slavă, pentru ca noi toți întru el să ne umplem de, de slavă în fiecare părticică a trupului și a sfântului nostru. Și numai așa, ipotetic. De aceea proiectezi asupra lui Hristos și a mea rușina ta, neputința ta și prostia ta și zici, nu te rușinezi de aceste lucruri necuvincioase și nu mai cu seamă să cumpăru Hristos în niște mădura necuvincioase adică îl trage la rost pe sfânt, de ce este plin el de zlava lui Dumnezeu. Eu însă îți spun iarăși, uite te la Hristos în pântecul Maicii sale, adică că Hristos a luat trup în, din, din trupul Preacuratei Fecioare. Gândește-te la cele din acel, din acest pântec al Preacuratei și la el când a scăpat din pântec, când s-a născut și pe unde a trecut Dumnezeu meu ieșind din el. Și vei găsi chiar mai multe lucruri decât am spus eu, pe care el le-a primit spre zlava noastră, ca nimeni să nu se rușineze imitându -l. Adică dacă Hristos nu s-a rușinat să nască din Fecioară și a Dumnezeit <coughs> întreg trupul și întreg sufletul său, cum te rușinezi tu să vorbești despre rușine? Să consider că este ceva rușinos să vorbim despre acest lucru, când tocmai aceasta este, este, este fala Ortodoxului să spună că întreg trupul și sufletul său este plin în mod dumnezeiesc de slavă lui Dumnezeu nispunând spunând s-au pătimit el însuși cele pe care le-a pătimit el. Om întreg s-a făcut, fiind Dumnezeu întreg cu adevărat, unul și neîmpărțit, bărbat desăvârșit, negreșit. Hristos era bărbat desăvârșit, negreșit, dar același era și Dumnezeu întreg în, mădulare întregi, în mădularele întregi. Așa s-a făcut, ca trupul lui Hristos, așa s-a făcut și acum, în vremurile de pe urmă în vremurile de pe urmă, Sfântul Simeon Evlaviosu suditul, Părintele Sfântului Simeon Oteolog, căci, ce făcea? Acesta nu se rușina de mădulare oricărui om, nu se împătimea când vedea trupul omului, bărbat sau femeie, copil, nici de a-i vedea pe alții goi, nici de a fi văzut el însuși gol, când s-ar -ar fi spălat, sau când ucenicii, fiind cu el în chilie, el ar fi văzut că se dezbracă, să-și da asta jos și o îmbracă pe alta, că ce avea pe Hristos întreg și el însuși întreg era Hristos, iar toate mădurarea lui și mădurarea cărui altul, alt om, în parte și pe toate, pe acestea le vedea ca pe Hristos. Și de aceea rămânea nemișcat, nevătămat și nepătimitor, spre patima. Rămânea în sfințenia lui ca unul care era el însuși întreg Hristos și vedea ca pe Hristos pe toți cei botezați și îmbrăcați în Hristos întreg. Tu însă, dacă ești gol, dacă ești gol de slavă, n-ai văzut slavă Lui Dumnezeu și nici nu ai în tine, și trupul tău se atinge de alt trup și ai nebunit după femei ca un măgar sau că un ar măsar, citând Ieremia 5 cu 8, de ce puteți să defaim pe Sfântul și să hulești pe Hristos care s-a unit cu noi și a dat robilor să-i sfinți nepătimirea sa? Că se face mire, asculți? în fiecare zi și sufletele tuturor devin mirese ale lui Hristos cu care el se unește creatorul iar ele se unesc cu el și are loc nunta, nunta fiind vederea slavei sale, Hristos amestecându-se cu acestea închipi chip duhovnice și cu venii lui Dumnezeu cu lui Dumnezeu nu le strică nicicum vederea Dumnezească, în comparație, mă rog, vorbește despre femei stricate, femei care nu mai sunt fecioare femei și-au pierdut virginitatea și acum, pe ideea virginității și a uh, vindecării uh, de patim uh, Sfântul Simeon spune că slava lui Dumnezeu Hristos, prin vederea slavei sale, nu le strică nici cum sufletele noastre departe de asta, ci chiar dacă le-ar lua stricate, dacă sufletele noastre ar fi curvare, pătimașe, și s-ar uni cu ele, de îndată le face nestricate, prin vederea slavei sale. Și toate cele ce mai înainte erau întinate de stricăciune, de patim. Ele, sufletele, le văd fiind sfinte, nestricate și întregime vindecate. Se văd vindecate prin vederea, slavă lui Dumnezeu. Ele, sufletele, zlăvesc pe cel milos până în adâncurile sale. Doresc pe cel frumos, cel frumos fiind Dumnezeu, cel praf frumos. Și se lipesc treci de iubirea lui, întreagă, sau mai bine zis primind, precum spuneam, sămânța dumnezeiască, adică vederea slavăi sale, îl dobindez lui un chip ce spune aici, deci comentând Galaten 4,19 Sfântul Simeon vorbește despre a lua Hristos chip în noi prin ca o consecință a vederii sale. Văzând slava lui Hristos și slava sa fiind sămânța care naște în noi pe Hristos și pe Duhul, așa interpretează Galaten 4,19 a Sfântului Pavel Sfântul Simeon, teolog, aici este vorba uh, despre o întrupare duhovnicească, reală, simțită de către uh, cel care o experiază, a lui Hristos și a lui Duhul în ființa sa, a întregii treimi, uh, ca unii care, în mod real, Hristos ia chip în noi. Și să mă îl dobândesc lu un chip înăuntul lor pe Dumnezeu întreg. Ce deci oare acestea nu sunt un adevăr părinților? referea la monahii din uh, subordinea sa, cărora se adresa. N-am vorbit oare corect despre lucrurile dumnezești. N-am spus oare lucruri în conformitate cu scripturile? Întotdeauna sunt Simeon o teolog uh, își punea extazele sale, vederile sale, experiența sa în conformitate cu scripturile ca să arate că cu fiecare, cu el și cu fiecare credincios în parte, cu fiecare sfânt în parte al bisericii, se petrece cele spuse de scriptură și că scriptura coincide cu experiența noastră în biserică, atâta timp cât scriptura și experiența noastră este scrisă prin Duhul Sfânt. Ceea ce spune de Dumnezeu e, în revelația sa e, în scriptură se petrece și cu noi înșiși pentru că e, Același Duh lucrează, a lucrat și cuvintele Scripturii <coughs> și mântuirea, sfințirea vieții noastre. Așadar, dacă ai îmbrăcat rușinea trupului tău și nu ți-ai dezgolit mintea de patim, nu ți-ai dezbrăcat sufletul de patimile tale, neputând vedea din acest motiv lumina fiind învăluit de întuneric, de întunericul păcatelor, a neștiinței, a neputinței, a rușinii și prostiei tale, ce ți-aș putea face ție ca să mă înțelegi? Cum să-ți arăt cele cu tremurătoare? Cum să te duc vai în casa lui David, adică în părăția lui Dumnezeu? Pentru că dacă te-ai fi despătimit, te-ai fi trăit tu, oricare creștin ortodox, același lucru. Asta spune un semnotolog. Nu este un tabu ceea ce am trăit eu. Nu sunt eu predestinat, numai eu am fost predestinat să văd laul Dumnezeu și a ceilalți un pământ deșert. Nu nu vor ajunge niciodată la experiențele mele. Nu, de împotrivă, Sfânt Simeon spune că experiența sa este o experiență uh, uh, universală în Biserica Ortodoxă. Că oricine poate să ajungă la vederea Slavei sale și la la la, comunie, la intimitatea cu Stăpânul Hristos, pentru că această intimitate cu Hristos prin vederea Slavei sale uh, uh, este pentru toată lumea. Nu e numai pentru unii, nu e numai pentru preoți, pentru monar, pentru erari și pe credincioși de rând, nu. Sau nu e numai pentru bărbați și pentru femei, nu. E pentru toată lumea, pentru copil, bărbat, bătrân, oricare ar fi el. Că ceea este neapropiată, vederea dumnezească, pentru cei trândav ca mine, leneși. E cu totul nevăzută pentru cei orbe asemenea mie, e cu totul departe de cei necredincioși și zăbavnici, care n-au spor la munca duhovnicească și departe de toți cei rei de tot ce, ce iubesc lumea iar de cei plindeți lavă de șarte incomparabil mai departe, mai mult chiar decât înălțimea celui și decât adâncul abisului și cine sau cum se va urca cineva cu totul acest sau va coborî sub pământ să se adâncurile și cum va putea găsi un mărgăritar mai mic decât un greunte de muștar pe care îl caută dar o copii adunați-vă dar o femei haideți, dar o părinților Veniți înainte de a veni sfârșitul, moartea noastră și jeliți și plângeți împreună cu mine toți, pentru că primim pe Dumnezeu un botez, îmbrăcându-mă Hristos la botez, pe când eram mici sau mai binezis, făcându-ne fia lui Dumnezeu pe când eram prunci. Pe când eram prunci noi prin botez, păcătuind noi, am fost numai decât a afară din casa lui David în împărăție și am pățit aceasta fără să simțim ceva și să alergăm prin pocăință adică ne-am botezat în Hristos și fiind noi prunci, nu ne-am seama că păcatul, prin păcatele noastre, am ieșit din comununea cu Dumnezeu, din simțirea Harului Său și am ajuns să păcătuim fără să simțim ce comoară am pierdut, că am ieșit în împărăție. Și apoi spune Sfânt Simeon că trebuie să alergăm prin pocăință unde la Dumnezeu iarăși că pe, căci pe acolo, prin pocăință, prin ușa pocăinței cum cântăm în postul mare, între intră toți cei ați afară, prin păcate, iar afară din simțirea împărății în ființa lor, împărării lui Dumnezeu, adică harul Dumnezeu. Iar astfel nu e, altfel nu e cu putința a intra înăuntru, înăuntru la Dumnezeu, să nu vă amăgiți, nici a vedea cele se în ea, în împărăția lui Dumnezeu, și care se să se și acum, unde, în Sfinți și în veci, nesfârșiți, Hristos și Dumnezeu meu care îi se cuvine toate slava, cinstea și închinăciunea, acum și în veci. Amin.